Завършваме това издание на Хоризон до обед с поглед към София Фест, където след 4 дена ще е премиерата на една от българските, един от българските документални филми на фестивала, а тази година те са рекордните 16 наброй. Добър ден, казвам, на режисерката Елена Панайотова. Добър ден. Нейният документален филм, озаглавен Артисти за деца, ще бъде показан на 16 март в кино Люмьер от 14 часа, а не само режисерката, но и сценария и продуцентството на този филм са на Елена. А, какво да очакваме? Въпреки, че филма не се разказва, трябва да се гледа, а, но наистина за какво е Артисти за деца? Артисти за деца всъщност е една програма, която аз ръководих 15 години, теже малко повече, която е много уникална история, защото тя започва в едно родопско село в широка лъка, когато млади артисти се събират да правят експериментален театър и откриват, че там има дом за деца-сираци. Нека да припомним, че домовете за деца-сираци или деца-решени от родителски грижи бяха закрити към 2020 година. Тоест, за времето, когато говорим, имаше. Доста над 200 в България. Това ние не го знаехме като млади артисти. Бяхме изумени, че това се все още съществува в нашата страна и си се въвлякахме, срещайки един човек, който спонсорира проекта. Започнахме да разработваме програма чрез театър за интегриране на тези деца и младежи. По същото време аз пък живеех между Амстердам и София, преподавах в Академия за изкуство. В утрех, където имаше се програма Театри образование, и в широка лъка започваха да идват артисти студенти от цял свят, практикуват всъщност тази практика на работа с деца и младежи. Години по-късно пък се появи друг човек, който... Друг потенциален спонсор, който толкова се впечатлил от това, което правим, че ни покани да изнесем тази програма в Кения. И накрая ние достигнахме до Кения и Танзания и една български ноу-хау в сферата на изкуство и образование беше пренесено в Африка, повлияне е на културни политики, промени хиляди животи на деца и младежи и стотици ратисти от четири континента. Невероятна е тази история. Аз пък пропуснах да добавя, че Елена Панайотова е доктор по театрално изкуство и преподавател по актьорско майсторство и режисура, режисура и театрална антропология към нов български университет, като това го е правила и в университета за изкуство в Утрехт, както споменахте, но и в Националния университет в Сан Хосе, в Коста Рика. Всъщност тези обучителни ателиета по театър от Европа се пренасят в Африка. Може ли да се каже, че има сериозни разлики между това, което се случва в примерно широка лъка и това, което правихте в рамките на тези много сериозни практики в Африка? Ами не бих казала, значи ние експортирахме метода, който сме създали, който децата се разпределят в специфични ателията, накрая те се обединяват и се създава спектакъл по мултикултурна приказка, нещо, което е далече непознато. Така че децата, чрез преживяване, чрез танц, чрез музика, чрез бойни изкуства, чрез сторителинг преживяват тази култура, придобиват познания, също времено те, те създават спектакъл и са аплодирани от публика децата навсякъде са еднакви, творческия импулс при артиста на всяката един и същ. По-скоро това, което беше удивително, че в Кения нещата се развиваха с главоломна скорост. Ако в България нещо отнеят 10 години, за да се случи, там за една година вече нещата буквално галопираха. То е само след един наш първи проект... Ние бяхме в Африка, работихме 6-7 години и само след първите няколко месеца или половин година директори на домове споделиха, че децата започват да отварят клубови по танци поезия, че, те, че деца, които са болни от спини, наговорят с години. След работа с театър на маската проговарят, придобиват самочувствие, а придобиват лидерски качества, Две години след нашата програма започна петиция за създаване на специална програма за деца сираци в училища, които да се занимават с изкуство и спорт. Просто беше много вдъхновяващо да видим. Ние, разбира се, работихме с други мащаби в Кения. Работихме може би пет пъти с пет дома пет дома или пет проекта едновременно, в сравнение с широка лъка. Така, а Елена, че... какво говори това за, как да кажа, готовността на едно общество а, да се развие в тази посока и институционално, т.е. институциите да подадат ръка на това, което правят артисти като вас и да видят ползата от него? Защото хубаво там пет. пет... Пъти повече на година. Пъти повече на година, отколкото в България. Как си обяснявате това, че ние? Като че ли а, си мислим, че като сме в Европа, сме в пъпът на света, Ами, за съжаление, това, което аз наблюдавах пак за едно по-социалистическо общество, в което философията е била домовете да бъдат скрити, да не се виждат. Това е съвсем различна философия към изоставените деца, сравнение с Кения, която е една страна с... А... Една от най-големите е спин епидемии, което значи, че децата им са останали без родители. Говорим за една племенна общност и да кажем, каквато Кения от 42 племена и една европейска общност, каквато сме ние, в което семейният модел е много важен. Травмата е много голяма и някак си нямаше няма се обучени социални работници. Нали, години наред тези домове просто бяха скрити. А заради там... това табу, заради това, че заради трябва това да се скрие, тъбул, че точно да така, изнесено, тъй, да това е да нещо срамно. Докато в Кения аз бях удивена от това, колко много обичат децата си местните, местната общност. Социалните работници присъстваха, наблюдаваха, напрекъснато виждаха как се отварят децата. Откриваха, че ако не са академично силни, то те задължително имат артистични способности. И понеже една племена култура е много чиста, т.е. те веднага копират модела или нещо, което ги вдъхнови, почват да го прилагат на практика. Това допускам движи, има шансове да задвижи Африка много по-бързо напред или местата, където ние сме работили, докато при нас е... Някак си, все още не знам дали въобще ще се случат диалозите между институциите. Нали? Отне време, когато 2010 се появиха социални работници, или агенцията за крила за децата започна започнат да действа, започнахме да общуваме с тях. Тоест .е. беше необходимо в България много, диалог между много институции да се случи една промяна. И това мисля, че забавя. Защо трябва да се заедно Министерство на образованието, Министерство на а, а, културата социалните институции да си подадат ръка, училища или учители и артисти да си подадат ръка. Тоест работи се все още сегрегирано, много артисти навлизат в това, но все още няма този диалог на обществото, в който да стане ясно, че имаме междуто от специалности по театрални педагози, приложен театър, съм може да се навлезне в образованието, да се направи промяна, да не се сегрегират децата с специални потребности. Извиняваме, както в момента е много, как кажа така, този термин се налага, защото в нашата програма ние не сегрегирахме, ние интегрирахме. Работихме с деца с Даун, работихме с деца с умствена изостаналост. Резултатите бяха страхотни, когато те се интегрират и се работи с преживяване, това, което прави театъра. Сега, доколкото виждам, се оформя едно, как да го нарека, може би драматургично напрежение между а, бавната скорост в България и тази бързина в Африка, в Кения, с която а, се... А, посрещат с отворени ръце и отворени очи програми като вашата за а, свързване на изкуството с а, терапията, с социалната работа. Има ли от това драматургично напрежение в самия филм и се чудя как се прави филм от ето тази история, която е история за би, би от прекалено академично да се каже артистична интервенция в проблем на социална среда. Ами не, не точно така. Значи филма е по-емоционален. В филма имаме разговори с а, много артисти, с много социални работници, с пораснали деца, които са участвали на два континента. Така че филма търси човешката история. Той не е академичен. Пълен е с малки човешки истории, хора, които се просълзяват понякога, разказвайки своето, каква е рефлексията и това, което те са преживели. Както един участник във филма го нарича, това беше променящо живота събитие. Подивително е да видиш колко много това е дало на артистите, на децата, на спонсорите, какво оставило в тях това преживяване, какво е дало, как е подарило детство на едни деца, някои от които са много успешно реализирани, някои не толкова. Така че филът не е толкова социален, той разказва за нещо, което е като социална интервенция, но както самата програма, ние направихме правихме социална работа, ние правихме театър. И това е много важно. Тоест, творческата енергия, която движи човека, е тази, която може да преобръща и да променя светове. И това е много важно. Колко е важно за децата ни, за всяко едно дете, да се подходи, да се окоръжи неговия присъщ ентусиазъм за изкуство, да се постави в ситуация на театър на игра когато единствено разцъфтява човешката природа. Това е по-философското послание на филма. Казвате колко е важно това включване, това интегриране а, на децата, на различните деца. Сега знаем, че примерно в Съединените щати една от забранените вече думички от новата администрация интеграция или разнообразие. Всички програми свързани с това се а, спират от новата администрация на Тръмп. А, имате ли безпокойство за посоката, в която тръгва света и световната политика, политика на сделката за сметка на човешките права. Живеем в много интересни крайна времена, нали? От преди администрацията на Тръмп в една крайно, сега сме в друга крайна. Все пак истината е някъде по средата. Това, което мен ме интересува по-скоро и в което аз а, така наблюдавам са промените, политиките за образование и навлизане на изкуство, защото смятам, че това много ще помогне на обществата. Нали, живеем във времена, в когато се разпада или се такова семейната единица, която е изключително важно образованието като а, основополагащо, защото вече професиите няма да се същите. Така че това, което смятам, че по-скоро е нашата отговорност е да подготвяме децата да са холистични личности, които са силно творчески, защото ще попадат в едни времена, в което те ще бъдат, да бъдат силно адаптивни с непрекъснато променящи се професии. И тогава това, което те имат нужда да са творчески, да знаят кои са, за които само преживяването и изкуството помага, за да могат те самите да променят света. Така че а, за мен не е толкова администрацията на Тръмпа, колкото това, че в Финландия вече има училища, които хе, хе, забравих името точно в момента ми обягва, чието мото е да се освободим от състезанието. И които са освободени от оценки и се връщат към нещо, което са били нашите, как да кажа, началото, когато се появява началото на образованието дори в България. Килините училища. Да. да, благодаря ти. Кога, образованието вече е на проектен принцип. Тоест е необходимо да се наизостява на, на една информация. Проектен принцип, творчески импулс, това, което те вълнува. Така че едно ново внимание към тази нова събуждаща се изключително интересна лично, личност и които идват чрез децата в нашето време. Това по-скоро е надеждата. Благодаря Елена Панайотова, нейният филм Артисти за деца е една от 16-те български документални премиери на София Филм Фест и може да бъде гледан на 16 март от 14 часа в кино Люмиер. Благодаря.